«Ти достаток перейнявся мною, то й була б я з тобою в ліжку. Зрозумів?» «Еге ж, я був і перейнявся. В сні. Але однак було не те. Все-таки реальність інша. Краще? Не знаю. І котра краще? Я чи ота Ліля? Не треба. Мені враз згадалася наша перша розмова з оцією Марійкою. «Я буду з тобою, коли ти мене кохаєш». Чомусь стислося серце. Я жалів. Жалів себе. Не буду. Я знаю, що в світі все опосередковано через чоловіка і жінку. Великою мірою Фрейд правий. Через тіло. Але ось у мене тіла немає. А якби не було і в тебе, то що тоді життя? Це тільки психічні стани, уявлення. Так нині, каже багато хто, Життя – це не те, що думали в минулому столітті, а насправді всі цим займаються. Ще більше і я той, ким став з тобою, ким ти мене зробила, сексуальним чоловіком. Може і так. Іноді мені байдуже, іноді – ні. Я не знаю, чому мені тоді кривдно. Ти не вчи її тому, що зі мною. Її для мене вже немає. Буде друга? Не знаю. Наша розмова неістотна, бувай. Але чомусь хотілося її продовжити, і я знав, що завтра-позавтра продовжу її. На вулиці капіш з дерев. Вони стояли мокрі, знічені, сумні. То на листі на стовбурах осідав туман. Він був ріденький, висів пасемцями, не наче тут походили курії одначе чим далі вгору густішав. Дивина, туман завжди залягає по долинах, тут же на цій горі було навпаки. В інші часи лежав паками, неначе спресована вата. Машини ледве рухалися, обмацуючи дорогу жовтими зіницями фар. Сьогодні він був не такий густий, і все ж я зо два рази ледве не зіткнувся з зустрічними перехожими». До заповідника зайшов через північні ворота. Там, де північна алея перехрещувалася з центральною, стояв охоронець і дивився в бік центральних воріт. Колись заповідник охороняли вночі сторожі, літні чоловіки і Тепер скрізь повелося, що все охороняє ОМОН. Отож і оцей охоронець – дебелий, плечистий, плямистій, захисного кольору курці й таких же штанів. Там, куди він дивився біля руїн собору, Юрмився люд. Погойдувалися корогви, долина овспів. «Що там таке?» – запитав я. «Відправа». «Хто відправляє?» «Чимодан». «Чимодан?» «Чимоданов». Митрополит підпорядкований Московському патріархату». «А ще хто?» «Власті, мер, його зами і всілякі інші, найвищі». Я постояв ще трохи і пішов до управління. На душі сприкріло. Поколювали іскри холодної злості, а мозок працював на своє. Отже, за ними сила. За ними високі бані собору, а собор вписується в майбутнє. А на душі щось шкрябало. Здавалося, що шкрябає маленька, кіхтиста, зсушена пташина лапка. Я знав, що то за шкрябання. Треба ставати на якусь кладку. Ту чи ту. «А нащо те? Дайте мені спокій, я маленька людина, я не хочу бути ні з ким, ні з тими, ні з тими». Так почував. Моя душа давно зробила вибір. Страждав завжди від кпинів з рідної мови, від неповноцінності, породженої приналежністю до цієї землі, оцих верб, оцих людей. Але до кінця не виявив своєї любові, своїх страждань, аж поки не задніло». І знову невідомість. Ще раз. Оця хитавиця робить нещасним. Я ж можу жити, є робота. Трохи тямлюся на мистецтві, кохаюся в ньому. Щасливі ті, що або викинули з голови всі ці думки, або йдуть до кінця. Щасливі, котрі все забувають. Кожен, хто дивиться на жінку з хтивістю, вже чинив перелюб з нею в серці своєму Від Матвія Досвіток заглядав до кімнати